Мовив він так, і мовчки, те слухали всі нерухомо. Врешті підвівся єдиний лише Евріал Богорівний та Лайоніда Могутнього, син владаря Мекістея. В Фіви прибувши колись, де ігри йшли похоронні в пам'яті діпа померлого, всіх переміг він Кадмею. Списом славетний тід супроводив його в тім змаганні, дух бадьорив йому словом, бажаючи щиро звитяги. Спершу він пояс йому пов'язав охоронний, потому ремені дав йому скройні шкури вола польового, підперезавшись бійці на середину вийшли обидва, і, замахнувшись руками, потужними враз один з одним, люто щепились, лише руки важкі замилькали в повітрі. Щелепів скрегід страшенний лунав з їх тіл ручаями. Піто пливав, коли раптом епей налетів богосвітлий, вдарив в щоку евріала, як той озирнувся і не встояв він на ногах, Цілим тілом лиснючим умить надломився, Наче з поривом Бореєвим З моря виплигує риба В трави на березі, темна ж і там покриває її хвиля. Так Евріал від удару підскочив, Його підхопивши, Великодушний підтримав епей. В оточенні друзів що повели Евріала. Він ледь волочив свої ноги, з густками крові плював, голова йому набік звисала, поміж своїми його непритомного зовсім поклали і, повернувшись на збори, одержали келих дводонний. Третю Данаєм тоді Ахіл показав нагороду, Завели трудне змагання в завзятій борні, призначивши для переможця великий триніг, щоб на вогнищі ставить. Аж у дванадцять биків той триніг оцінили Ахеї, а переможений мав одержати жінку, майстриню в різних роботах, її у чотири бики оцінили. Став між Аргею Ахів і таке до них вимовив слово. «Встаньте, хто хоче також, і цю нагороду здобути!» Мовив він так, і підвівся великий еант Теламоній. Став Одіссей велемудрий, нахитрощий всякий умілий. Підперезавшись вони, насередину вийшли обидва, і один одного міцно руками схопивши сплилися, наче ті крокви, що ними, високого дому, будову, Тесля скріпляє славетний на захист от буйного вітру. В дужих обіймах, напружених, рук безнастанно тріщали, спини могутні в обох, і піт заливав їх струмками. Смуги криваво-червоні у них на боках і на плечах, понабігали одна при одній, а вони все боролись, прагнучи перемогти і ніг той коштовний здобути». Ні одісей на землю не міг повалити Еанта, ані Еант подолати не міг Одіссеєву силу. Тож не докучило це в наголінниках мідних Ахеям, і Одіссеєві мовив Еант, Теламоній великий. Олартіт богорідний, удатний на все одісею. «Ти підніми, чи тебе підніму я, все ж інше від Зевса!» Мовив він так і підняв. Одісей, не забувши про підступ, ззаду ударив його в підколінок і м'язи розслабив. Навзнак звалився еант. Одісей же до нього на груди також упав. Дивились, лише й дивувалися люди. Хотів і Еанта незламний піднять Одіссей Богосвітлий, та не здолав. Тільки трошечки зрушив його над землею і ногу підставив йому. Упали на землю обидва, поряд один біля одного і пилом тіла забруднили.